лампочки на перехрестях ледве блимали з-під бляшанок. Робочий день контролерів закінчився, і солом'янчаки, хитро обминувши з допомогою голок та дротів електролічильники, повмикали нагрівачі й плитки. Але ми навіть жовті плями перехресть обминали десятою дорогою. Тулилися до парканів, нишкли по глухих провулках, Брели через городи, втрапити на колючі язики солом'янчана ж ніяк не входило в далекосяжні плани дядька Дениса. Та й я, звичайно, не прагнув у такім вбранні здибати однокласників, а надто дівчину з календаря. Хіба що, коли б їй загрожувала смертельна небезпека? Вона ввійшла в жовте коло від вуличного ліхтаря. Голубим зблиснули її кисники, а чорна тінь уже скрадалася до неї від паркану, і лезо ножа горіло білим вогнем просто місяця, який визорнив на той мент з-за хмари. І вона зойкнула, бо помітила нападника. Я ментом перестрибнув паркан, опершись рукою об стовпець, як стрибають у кіно а друга моя рука вже хапала нападника за карк. Він скрикнув і повернув до мене перестрашене обличчя. Тоді я вдарив його в пах, і він заточився і впав у канаву, хоч ніж його в останню хвилину басамнув по моїх грудях. Я повільно облягав на посріблений місяцем пісок вулиці, і дівчина з настінного календаря схилилися наді мною, гірко ридаючи, бо думала, що я мертвий. Але я був тільки поранений. До шибок лікарняної палати тулилися пласкі обличчя однокласників, вражених моїм подвигом. Але до мене нікого не впускали, окрім дівчини з календаря. І вона принесла газету з указом Верховної Ради про нагородження Михайла Решета. Ну, Решет звучить вагоміше, аніж Решето. Решето зовсім попакульський. Про нагородження Михайла Решета орденом. Вона стоятиме біля сніжно-білого ліжка, і крізь холодні скельця окулярів, зворушено і трохи засоромлено, сяятимуть її розумні очі. Очі – Відмінниці, майбутньої медалістки. І вона казатиме тихим, ніжним голосом. Ніжним, тихим голосом вона казатиме. Я люблю тебе, решете. А тим часом під підошвами наших шкарбанів уже шаруділа капустяне ошмаття ринку. Халабуда тітчиної пивниці височила над торговими рядами, ніби середньовічний замок на березі темної нічної ріки. Від смітниці усебіч шаснули пацюки. Пахло розімлілими динями, кавунами, яблуками. Кисляком дихнув молочний павільйон, гіркуватими солодощами олійний. А назустріч уже плив, відтісняючи щедрість базарних запахів, гострохлорний дух громадської вбиральні. Дядько Денис Взяв мене за лікоть, Змовницьки зашепотів У самісіньке вухо. Ти ж хочеш приїхати у пакуль У чорному опелі, Щоб усі, з ким ти свиней пас, Сказали, дивіться, Було решето, На свині верхи їздило, А що з ним місто зробило? На власній машині Наш решет приїхав. Так слухай мене уважно І роби, як я робитиму. Сьогодні або ніколи. Або я стану першою бочкою асанізаційної валки, або прощайте мрії. А коли ти перша бочка, ти начальник над усією валкою. В твоїх руках сім бочок і семеро коней. Гору грошей можна нагребти уміючи. Я вже підрахував. Тебе я посаджу на другу чи третю бочку. Це вигодніше, аніж закінчити університет і скніти в якомусь пакулі на вчительській ставці. А підростеш, дядькові ще як дякуватимеш.